та зупинились на прізвиську Куйбишевський. Мабуть, ніхто з військовополонених, які працювали на хуторах, так не бажав утворити свою партизанську групу, як Федір. З наближенням фронту Федір узяв за діло навкруг грауздубських хуторів. Він підмовив хлопців 18-20 років, серед яких були й брати Балабки, що тепер стали бійцями розвід групи Балтійці. Тепер Федір Койбишевський слухав бувайщину ладгальця, який був найстарішим серед бійців обох розвідгруп. Ладгальцю, який є дядьку Освальду, за 40 літ. А на вигляд хлопці дають ладгальцю всі п'ятдесят. Він згорблений з запалими щоками, завжди обросли щетиною, до якої вже торкнулася селяна. Великі карі очі сидять глибоко, як в колодязі. Свій час Ладгалець сидів у тюрмі разом з Тарасом і хворів, як і Тарас на тиф. Утік, як і Тарас, тільки трохи перегодом. Ладгалець, як і кожен хлібороб, що ходив за плугом чи сію, невтомний в поході, невідмовний відмовний в будь-якій роботі. Він із тих, що не вискакують з ініціативу, а диш примірюють. А тоді вже ріжуть. Ніхто не докоряв за те, що він не голоний і ходить згорблений, уже тому, що ніякі німці, айсерги чи поліцаї, і подумати не зможуть, що цей чоловік не тільки партизан, а вже стрибав раз на парашуті, як боєць групи «Балтійця». Не докоряли Ладгальцю хлопці, з якими він ходив на завдання. І за те, що той з похиленою головою ніби дивиться у землю. Але то тільки здавалось. Ладогалець дивився прямо і далеко бачив. А от чув він з малку слабенько. І тому раз-пораз раз до вуха приставляв п'ятірню, коли хто говорив. Знанецька подув вітер, що десь зачаївся між соснами і березами. Немов прислухався до перемовок хлопців. Ліс стрепенувся, здригнувся як спросоння і зашумів. Уже зник за хмарами і місяць, щезли золотаві плями і смуги від нього. Як багато втратила б людина і є душа настрій, коли б у землі не було такого супутника. Ми повільно й вперто закривали хмари, що підповзли до нашого аеродрому з Балтики. Не вистачало нам ще раз піти у табір з порожніми руками. Не прилетить він. Заблукає без місяця. Якось із жалем промовив Федір Куйбишевський. Точно. Аби був на літаку наш шкідник, то пілоти зорієнтувалися б і без місяця. А так би повертівся, покрутився б шкідник. Махнув би рукою і сказав. Оце Азимут який передав нам Галка правуй на цю виробку, сказав ладгалець. Тепер на одній нозі, і шкідникові крутитися важко. Тихіше, здається, на півночі наростає гул. Так і є. Ближче? З моря. Все ближче, і ближче наближався Гуркіт. Дуглас. Визначив хтось по звуку. Я теж добре розбирався в літакових голосах, як наших, так і чужих. Справді, летів транспортник. «Запалюй, вогнище!» – гукнув я, і схопившись на ноги, пробіг до середини вирубки і увімкнув кишеньковий ліхтарик. «Він наш!» – лунали стримані і схвальовані вигуки. Дуглас вже летів над лісом. Обидва його мотори, здавалося, ревли, як ціла армада літаків. На крилах літака тліли вогники. Літак стартував з того боку фронту, і на його борту налише вантаж для рації, озброєння для новобранців, чоботи, медикаменти для нас і для Саркана Болта. Своєю появою в котлі він був і привітом батьківщини – Фактом того, що нас не забули, що наша боротьба потрібна рідній армії у її завершальних боях,